Подався танятися Поміж ресторанчиків Та д'юті-фрі-магазинів Задоволений собою і тим Як усе вийшло Рано Ой, як рано Я розслабився Ви вже, мабуть, забули Авантюра не закінчилася Поки вона не закінчилася Забули Не віднікуйте Бо я тоді теж забув 6 травня 2011 року 21.30. Термінал Оклендського аеропорту. Посадка на рейс 289 починалася о 22.20. У мене в запасі була ціла година. Все б чудово, якби не один маленький нюанс. На той момент я провів без сну повних 36 годин. Натрапивши на нічогенький суші-бар посеред магазинів, Вирішив себе побалувати і влаштував скромне святкування успішного перетину Новозеландського кордону. Замовив два каліфорнійські роли і невеличку 300 мл пляшку новозеландського пива. Добре поїв, посидів, життя налагоджувало. Рівно о 10 вечора я причвелав до гейту номер 56, на електронному табло світилося «Шанхай номер рейсу-289». Нижче значно меншими літрами писалося «Чекайте на посадку». У темряві під вікном вимальовувалися образи гігантського «Боїнг-777-200» з характерними магарійськими завитушками на хвості. До посадки залишилось зовсім небагато часу, в залі очікування було повно людей. Вишукавши одне вільне місце, навпроти виходу до літака, скинув рюкзак на підлогу, сівся і став чекати. Проблема була в тому, що мій патетично піднесений настрій, викликаний начебто завершенням авантюри, геть нав'язався з моїм фізичним станом. Мозку хотілося цвірінькати від відутіх. Провівши 36 годин у вертикальному положенні, Тіло цвірінькати відмовлялося. Десь саме в той момент пиво і суші почало всмоктуватися у кров. І так мені стало добре, так тепло і хороше, що словами навіть не передати. Ноги ніби відключилися, зробилися м'якими і неслухняними, на душі потепліло. Здавалося, ще зовсім трохи, і я, наче просвітлений індуїзький йог, зіймуся в повітря, ген під стелю терміналу, і полечу високо. І я таки полетів. Точніше, заснув і літав уже в вісні. Очухався я о 22.57. Це я добре пам'ятаю. Оскільки на екрані під написом «Шанхай» Номер рейсу 289 зазначався поточний час. А перед виходом директака вишикувалася довжелезна черга. Бойт 777-200 – це великий літак. Розмах крил 60 метрів, довжина 65. Вага в момент з з повними баками палива 250 тонн. Цей широкофюзеляжний авіалайнер – я одним з найбільших у світі, вміщує 400 пасажирів. Я, власне, до чого веду. Ви уявляєте, яка там була черга? Пролупивши баньки, я сонно глянув в вервечку з кількох сотень людей, кінця якої не було видно. Позіхнув. Подумав, що треба піднімати гепо і йти займати місце в кінці черги. А тоді побачив як неймовірно повільно працівниці Air New Zealand пропускають пасажирів до рукава, що вів у літак. Їх було двоє на таке стовписько, і почав думати інакше. По-інженерному. По-українськи. Нема дурних. Без мене не полетять. Не знаю, звідки у мене взялась така впевненість. Може, через те, що ніколи не запізнювався на літаки. Хай там як. Вирішив, не йти в черги, а дочекатися, коли кінець черги підійде до мене. Нехай усі зайдуть, а тоді вже заскоч. Тим більше сиджу ж перед самим виходом, хіба ні? Подумав так і знову заскоджу. Друзі, вам ніколи не доводилось сидіти в літаку повністю готовому до відправки і чекати одного єдиного довбня, який у цей час може смакенісінько Смолити каву в кафетерії, або ж заклавши руки за спиною, блокати магазинами в іншому кінці терміналу. Турбіни вже заведені і жаруть пальне, пілоти готові відшвартуватися від терміналу, диспетчери чекають, щоби поставити борт у чергу на зліт, з мовчазною люттю спостерігаючи, як графік відльотів, сходить на пси, Триста чоловік на борту сатаніють, непорушно пристебнуті на своїх місцях. А та скотина тиняється невідомо де, якось, якось дітька, думаючи, що вимогливі, волання на межі істерики, які звучать по гучномуовцю, стосується кого завгодно, але тільки не його. Оскільки цей добань уже зареєстрований на рейс, то літак затримують, поки працівники аеропорту виловлюють того козла і припруть під потрібний гейт, при цьому їм іще треба посміхатися. Ага, таке траплялось. Я часто ставав свідком подібних ситуацій і пам'ятаю, з якою ненавістю, з німою, але в той же час насиченою, практично відчутною на дотик злобою, зустрічають того недумука решта пасажирів і члени екіпажу. Та що там казати? Якби двері відчинялися протягом польоту, я б власноруч викидав таких за борт,